Розділ один: Коли ми троє зійдемось знов, в дощ чи в бурю, чи в грозу, як закінчиться розбрат і кров, як бий програють і виграють знов. Макбет. Входять ці гусари. Мене звати Грета Форзейн, 29 років. Любителька вечірок так би мене описали. Я народилася в Чикаго, в родині скандинавів, але зараз дію переважно поза простором і часом, не в раю чи пеклі, якщо такі місця існують, але й не в тому космосі чи Всесвіті, який знаєте ви». Я не настільки романтично захоплива, як безсмертна кінозірка, що має таке ж ім'я, але маю власну грубувату дієву чарівність. Вона мені потрібна, бо моя робота полягає в тому, щоб виходжувати й повертати глузд солдатам, яких добряче потовкло в найбільшій війні в історії. Ця війна... Війна змін. Війна мандрівників у часі. Власне, ми самі називаємо свою участь у ній перебуванням у найбільшому часі. Наші солдати воюють, повертаючись назад, щоб змінити минуле, або навіть вирушаючи вперед, щоб змінити майбутнє. Так, аби допомогти нашій стороні здобути остаточну перемогу через мільярд або більше років. Повірте мені, це довга і кровава справа. Ви не знаєте про війну змін, але вона повсякчас впливає на ваші життя, і, можливо, ви отримували натяки на неї, навіть не усвідомлюючи цього. Чи ви колись хвилювалися через власну пам'ять, бо вона нібито щодня приносила вам не зовсім ту саму картину минулого? Чи боялися ви коли-небудь, що ваша особистість змінюється під дією сил поза вашим знанням чи контролем? Чи відчували ви коли-небудь впевненість, що раптова смерть ось-ось стрибне на вас ні звідки? Чи лякали вас колись привиди, не ті, що сказок, а мільярди істот, які колись були настільки реальними і сильними, що важко повірити, ніби вони просто сумирно спатимуть вічно? Чи задумувалися ви коли-небудь про тих істот, яких можна назвати дияволами чи демонами? Духів, здатних блукати крізь увесь час і простір, крізь розпечені серця зірок і холодний кистяк порожнечі? Чи спадало вам на думку, що весь усесвіт може бути божевільним, заплутаним сновидінням? Якщо так, то ви отримували натяки на війну змін. Проте, як мене завербували у війну змін? Як вона ведеться, хто ці дві сторони, чому ви свідомо про це не знаєте і що я насправді про все це думаю, ви дізнаєтеся свого часу. Місце поза космосом, де я та мої друзі виконуємо свою роботу доглядальниць, я називаю просто місцем. Значна частина моєї роботи – полягає в тому, щоб розважати й олюднювати солдатів, які щойно повернулися з рейдів у час. Власне, моє офіційне звання – розважальниця, і я маю свою легковажну сторону, як ви скоро побачите. Мої друзі – це ще дві дівчини і троє чоловіків із найрізноманітніших часів і місць. Ми – досить непогана команда. І під керівництвом Сіда ми тримаємо пристойний реабілітаційний пункт, хоча у нас бувають і сімейні негаразди. Але більшість наших проблем вриваються в місце разом із побитими солдатами, які зазвичай щойно пройшли через пекло і хочуть влаштувати власне. Власне кажучи, це почали троє новоприбулих солдатів. Те, про що я збираюся вам розповісти – те, що так багато показало мені про саму себе і про все на світі. Коли це почалося, я пробула в найбільшому часі тисячу снів і дві тисячі кошмарів, а працювала в місті п'ятсот снів і тисячу кошмарів. Цей режим «Два кошмари за один сон» Щоразу, як ти прихиляєш свою запаморочену голівку, річ важка, але ти вдаєш, ніби звикаєш, бо перебування в найбільшому часі нібито того варте. Місце, за розмірами та атмосферою, це щось середнє між великим нічним клубом, де розважальниці живуть постійно, і невеликим ангаром для цепелінів, прикрашеним для вечірки, хоча цепелінів у нас ще не було. З місця можна вийти, але якщо у вас є хоч крапля глузду і якщо ви така розважальниця, як я, то робитимете це рідко. Виходити доводиться у холодне світло ранку – наповненого чим завгодно від ранніх динозаврів до пізніх астронавтів, які виглядають дивно схожими, якщо не зважати на розмір. Виключно за приписом лікаря я шість разів відтоді, як прийшла працювати в місця, була в космічній відпустці. Це означає шість коротких канікул, якщо ви хочете їх так називати. Бо, повірте, це справжні відпустки водія автобуса, враховуючи те, що в місті і так постійно щось діється. Останню я провела в Римі епохи відродження, де втрескалася в Чезере Борджія, але це минуло. Відпустки взагалі ні до чого, бо павуки мусять вписувати їх у серйозні операції війни змін і ви можете уявити, наскільки відпочинковими вони через це стають. Бачиш тих солдатів, що змінюють минуле. Тримайся поруч із ними. Тільки не лізь занадто нарожен, але й не відбивайся від групи. Розслабся і отримай задоволення. Ха! А от реабілітація, яку солдати отримують, коли приходять у місце, це вже кінь зовсім іншої масті, просто сліпучий у порівнянні. Розваги – це наш бізнес. Ми влаштовуємо їм карколомні гулянки і відправляємо їх, щасливих і нетверезих, назад у бій. Хоча раз на дуже довгий час – Трапляється щось таке, що кидає легку тінь на вечірку. «Я в певному сенсі мертва, але нехай це вас не турбує, в інших сенсах я цілком жива. Якби ви зустріли мене в космосі, ви б швидше за все завели зі мною теревені або спробували б мене підчепити, а не просили б копа зробити те саме, чи батька окропити мене святою водою. Хіба що ви з тих крутих типів реформаторів. Але ви навряд чи зустрінете мене в космосі, тому що, не рахуючи бейсін стріти пратера, Італія 15 століття і Рим часів Августа, поки вони його не зіпсували, Мої улюблені. Ха! Місця для відпочинок. І, як я вже казала, я тримаюся якомога ближче до місця. Це справді наймиліше місце в усьому світі змін. Криза. Я вже навіть думаю про нього з великої літери. Так чи інакше, коли все це почалося, я байдикувала на кушетці біля піаніно – і думала, що вже запізно робити манікюр, та й той, хто прийде, все одно його навряд чи помітить. Місце було знервованим, як завжди перед чиїмось прибуттям, а сірий оксамит порожнечі навколо нас зсідався неспокійними вогнями, які бачиш, коли заплющуєш очі в темряві. Сід налаштовував стабілізатори для прийому – а праве плече його гаптованого золотом сірого дублета було в плямах. Він витирав об нього обличчя швидкими нахилами голови. Борегар нахилився якомога ближче через інше плече Сіда, акуратно впершись коліном у білих штанах у рожевий плюш контрольного дивану. Він не пропускав жодного поруху старих пальців Сіда на циферблатах.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 Мало той самий застиглий порожній вираз, який, мабуть, був у нього, коли кожен золотий двадцятидоларовий орел, що у нього був, і ще більше тих, яких у нього не було, залежали від наступної карти в гральному салоні на одному з тих схожих на весільні торти, Пароплавів Місісіпі. Док був нарізаний, як зазвичай. Він сидів біля бару в циліндрі, сунутому на потилицю, і в плетеній шалі. Його широко розплющені очі бачили, бо знай, які жахи, що їх життя в окупованій нацистами царській Росії – може додати добуття п'яного демона у світі змін. Мод – старша дівчина, і Лілі – нова дівчина, звісно, перебирали великі намистини своїх ідентичних перлових намист. Можна сказати, що всі ми, розважальниці, були трохи на голках – те, що ми демони, не робить нас автоматично хоробрими. Потім червоний індикатор на головному стабілізаторі згас і двері в порожнечі навтроти Сіда та Бо почали темніти. Я відчула, як сильно дмуть вітри змін. Моє серце пропустило кілька ударів, і наступної миті Троє солдатів ступили з космосу в місце. Їхні перші три кроки важко вдарили по підлозі, коли вони змінювали часи і вагу. Вони були одягнені, як гусарські офіцери, як нас і попереджали, і, хвала святим угодам, я побачила, що першим із них був Еріх, мій власний любий маленький комендант, гордість фон Гогенвальдів і жах для змій. За ним ішов якийсь суворий римлянин, а поруч з Еріхом, штовхаючи його плечем, коли вони тупотіли вперед, був новачок, блондин із обличчям грецького бога, який щойно повернувся з екскурсії по християнському пеклу. Вони були в ідентичній чорній формі. Ківери, облямовані хутром ментики, чоботи тощо з білими емблемами-черепами на ківерах. Єдина різниця між ними полягала в тому, що Еріх мав на зап'ясті кличник – а новачок мав чорну рукавицю на лівій руці і стискав у ній пару до неї, тоді як його права рука була голою, як і обидві руки в Еріха та римлянина. «Ви зробили це, хлопці, золоті ви мої!» Прогримів сід, боледь усміхнувся і пробурмотів щось вічливе. А мод почала скандувати «Зачиняйте двері!» І нова дівчина підхопила, і я приєдналася до них, бо вітри змін справді дмуть, як божевільні, коли двері відчинені, хоча їх ніколи не вдається зачинити настільки щільно, щоб вони не просочувалися крізь щілини. Зачиняйте, поки вони не видули зморшки на наших обличчях, гукнула мод своїм дівчачим голосом, щоб розрядити атмосферу. Вона виглядала як худорлявий підліток у вузькій сукні до колін, яку вона скопіювала у нової дівчини. Але троє солдатів не звертали уваги. Римлянин, я згадала, що його звали Марк, незграбно йшов уперед, ніби у нього було щось не те з очима. Тоді як Еріх і Новачок кричали один на одного про якогось малюка, Ейнштейна, літній палац, криваву рукавицю і про те, що змії замінували Санкт-Петербург. У Еріха була та натягнута садистська посмішка, яка з'являється у нього, коли він хоче мене вдарити. «Новачок був у нестямі від люті. Чому ти витягнув нас так біса швидко? Ми мало не згризли Невський проспект на шматки, доки скакали геть». «Хіба ти не відчув їхні приголомшувачі дурню, коли вони зачинили пастку? Занадто рано, слава Богу!» – вимагав відповіді Еріх. «Відчув?» – відказав новачок. «Недостатньо, щоб приспати кота. Чому ти не дав нам повоювати?» «Стулипельку, я твій командир. Я дам тобі достатньо бою». «Не даси, ти брудний нацистський боягуз!» «Вайбішер Енглендер!» «Шланге!» Білявий хлопець знав німецьку достатньо добре, щоб зрозуміти останній закид. Він відкинув свій підбитий соболем ментик, щоб звільнити руку з мечем, і різко відвернувся від Еріха, штовхнувши «бо». При перших ознаках сварки, бо підвівся з дивана, так само швидко й тихо, як «ні, я не вживатиму цього слова» і підплив до них. «Панове, ви забуваєтесь?» – різко сказав він, ледь утримуючи рівновагу і спираючись на підняту руку новачка. «Це заклад розваг та реабілітації Сідні Лесінгема. Тут леді». З призирливим гарчанням новачок відштовхнув його і схопився голою рукою за шаблю. Бо відлетів на диван, той ударив його по гомілках, і він впав у бік стабілізаторів». Сід миттєво відсунув їх у бік, наче це були якісь пляжні радіоприймачі, у місті просто ніщо не прибите цвяхами» і поставив їх назад на кавовий столик ще до того, як Бо вдарився об підлогу. Тим часом Еріх уже вихопив шаблю, відбив перший дикий випад новачка і зробив випад у відповідь. «Я почула вереск сталі та скрегід його чобота повсіяні діамантами підлозі». Бо перекотився і підвівся, витягуючи зі зморшок своєї сорочки, де рінджер, який, як я знала, був якоюсь іншою зброєю під прикриттям, приголомшувачем або навіть атропосом». Окрім того, що я до смерті перелякалася за Еріха і за всіх інших, це змисило мене задуматися. Нерви у нас розважальниць, мабуть, стають такими ж оголеними, як і у солдатів. І почалося це, ймовірно, тоді, коли павуки скасували всі космічні відпустки «двадцять снів тому». Сід кинув на Бог свій владний погляд, гаркнув. «Я сам із цим впораюся, ти, сучий, палію!» І повернувся до малого стабілізатора. Я помітила, що індикатор на головному знову заспокійливо засвітився червоним і знайшла мить, щоб подякувати мамі Деві за те, що двері зачинені. Мод стрибала на місці, вболіваючи невідомо за кого, та й сама вона навряд ще знала, закладуся на що завгодно. А нова дівчина зблідла, я бачила, що шаблі почали працювати по діловому. Клин Еріха миготів, миготів, миготіла знову і знову, поки не зачепив, що білявого хлопця, викресавши кілька червоних краплин. Блондин люто випав уперед, Еріх відстрибнув, і наступної миті вони обидва безпорадно злетіли в повітря, корячись у судомах. Я досить швидко збагнула, що Сід вимкнув гравітацію в секторах дверей та складів, залишивши решту з нас твердо стояти на ногах у секторах відсвіжувальні та хірургії. Місце має секційну гравітацію, щоб догодити нашим інопланетним друзям. Ці божевільні позаземні істоти іноді завалюються до нас на реабілітацію вельми різношерстими компаніями. Зі своєї центральної позиції сід гукнув, досить доброзичливо, але не допускаючи заперечень. Гаразд, хлопці, розважилися і годі, а тепер сховайте мечі в піхви. Секунду чи дві двоє чорних гусарів дрейфували та вигиналися. Еріх різко розсміявся і вправно підкорився, комендант звик до вільного падіння. Блондин перестав борсатися, завагався, люто дивлячись на Еріха догори дригом, і таки спромігся запхати шаблю в піхви, хоча при цьому повільно перекинувся через голову. Тоді Сід увімкнув їм гравітацію, достатньо повільно, щоб вони не розтягнули зв'язки при приземленні. Еріх засміявся, цього разу легко, і жваво попрямував до нас. Він зупинився, щоб міцно ляснути новачка по плечу і зазирнути йому в обличчя. Ну, ось, тепер у тебе буде славний шрам, сказав він. Ну, ось, тепер у тебе буде славний шрам, сказав він. Інший не відсахнувся, але й очей не підвів, тож Еріх пішов далі. Сід поспішав до новачка і, проходячи повз Еріха, погрозив йому пальцем і весело кинув. «Ах ти, пройди світе!» Наступної миті я вже дарувала Еріху свої обійми. «Хлопче, ти вдома!» А він цілував мене, тріщав моїми ребрами і примовляв «Ліпхен, Добхен, що мене цілком влаштовувало, бо я справді його кохаю, я хороша коханка і такий самий подвійний кинжал, який він. Ми щойно відсторонилися одне від одного, щоб перевести подих. Його блакитні очі здавалися такими лагідними на виснаженому обличчі, коли за нашими спинами пролунав глухий удар. Зі зникненням напруги док звалився зі свого барного стільця, і циліндр насунувся йому на самі очі. Коли ми обернулися, щоб посміятися з нього, мод пискнула, і ми побачили, що римлянин дійшов прямо до порожнечі і вперто крокує там на місці, не просуваючись ні на дюйм, як це іноді буває. Його чорна форма танула в тому сірому мареві, що зазвичай виникає всередині черепної коробки. Мод і Бо кинулися виловлювати його назад, що буває непросто. Худорлявий гравець знову став втіленням вишуканої діловитості. Сід наглядав з відстані. «Що з ним таке?» – запитала я Еріха. Він знизав плечима. Запізніла й шок змін, і він був найближче до приголомшувачів. Кінь ледь не скинув його. «Майн-гот, Ліпхен, ти б бачила той Санкт-Петербург. Невський проспект, канали летять повзь, наче вітальні доріжки з синього неба». «Кавалерейський загін у синьому з золотом, що випадково перетнув нам шлях до відступу, вишукані пані в хутрах і страусиному пір'ї, чернець із великим треногом і головою під каптуром, мене жах брав, коли я бачив, як усі ці зомбі проносяться повз і витріщаються на мене тим своїм хворобливим, неспробудженим поглядом».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 Запізнілий шок змін, і він був найближче до приголомшувачів. Кінь лед не скинув його. Майнгот, Ліпхен, ти б бачила той Санкт-Петербург. Невський проспект, канали летять повз, наче вітальні доріжки з синього неба. Кавалерейський загін у синьому з золотом, що випадково перетнув нам шлях до відступу.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 Наша сторона у війні змін – це павуки, інша сторона – змії. Хоча всі ми і павуки, і змії водночас, і двійники, і демони, бо ми вирізані зі своїх ліній життя в космосі». «Ваша лінія життя – це весь ваш шлях від народження до смерті. Ми – двійники, бо можемо діяти і в космосі, і поза ним, і демони, бо при цьому поводимося як цілком живі істоти, на відміну від привидів». Розважальниці та солдати, всі вони демони-двійники, на чиєму б боці не воювали, хоча кажуть, що місця змій просто жахливі. Зомбі це мертві люди, чиї лінії життя лежать у так званому минулому. «Що ви робили в Санкт-Петербурзі перед засідкою?» – запитала я Еріха, якщо, звісно, про це можна говорити. «Чому ж ні? Ми викрадали немовля Ейнштейна назад у Змій у 1883 році». Так, змії вхопили його Ліпхен лише кілька снів тому, поставивши під загрозу всю перемогу Заходу над Росією. «Що дало твоєму любому маленькому Гітлеру світ на блюдечку на 50 років і призвело до того, що твої доблесні війська залюбили мене до смерті під час визволення Чикаго. Але що веде до остаточної перемоги павуків і заходу Ліпхен, пам'ятай про це». «У будь-якому разі наше контрвикрадання не спрацювало. У змій були виставлені варти, надзвичайно незвично, нас не попередили. Усе це перетворилося на суцільне безладдя. Не дивно, що Брюс втратив голову, хоча це його і не виправдовує». «Новачок?» – запитала я. Сід ще не підійшов до нього, і він все ще стояв із опущеними очима там, де його залишив Еріх, темний стовп сорому і люті. Я, лейтенант із Першої світової, англієць. «Я так і зрозуміла», – сказала я Еріху. «Він справді жіночний?» «Вайбішер», – він усміхнувся. Я мусив яксь його обізвати, коли він назвав мене боягузом. З нього вийде чудовий солдат. Треба тільки ще трохи обтесати. «Ви, чоловіки, такі оригінальні у своїх сварках!» Я знизила голос. «Але тобі не варто було заходити так далеко і називати його змією Еріху мій». «Шланги?» Посмішка стала кривою. «Хто знає про кожного з нас?» Як показав Санкт-Бетербург, шпигуни змій стають хитрішими за наших. Блакитні очі тепер не здавалися лагідними. «А ти, Ліпхен, чи справді ти всього лише віддана павучиха?» «Еріху!» «Гаразд, я зайшов занадто далеко». І з Брюсом, і з тобою теж. Ми всі зараз на межі. Йдемо по тонкому льоду. Мод і Марк воли ромлянина до кушетки, при чому Мод тримала на собі більшу частину його ваги. Сід все ще наглядав, а новачок продовжував гніватися на самоті. Нова дівчина, звісно, мала б бути з ним, але я ніде її не бачила, і вирішила, що у неї, мабуть, нервовий зрив у відсвіжувальні, у цього малого стерва. Ремлянин виглядає кепсько Еріху», – зауважила я. «О, Марк міцний, має чесноту, як кажуть його люди, а наша маленька дівчинка із зорельота поверне його до життя, якщо це взагалі комусь під силу і якщо». Якщо ти називаєш це життям, слухняно доповнила я. Він мав рацію. Мод мала понад 50 років психомедичного досвіду, до того ж із 23-го століття. Це мала б бути робота дока, але це було ще 50 запоїв тому. Мод і Марк це буде цікавий експеримент, сказав Еріх. Нагадує досліди Герінга з замороженими людьми та голими циганками. «Ти брудний нацист! Вона використовуватиме електрофорез і глибоке навіювання, якщо я хоч щось тямлю!» «А як ти зможеш щось тямити, Лайпхен?» якщо вона засуне штори на кушетці, а я бачу, що вона саме збирається це зробити. Брудний нацист! Я так сказала, і саме це мала на увазі. Саме так, він клацнув підборами і вклонився на міліметр. Еріх Фрідріх фон Гогенвальд, оберлейтенант армії Третього Рейху. Поліг під Нарвіком, де був завербований павуками. Лінія життя зміцнена великою зміною після його першої смерті. За останніми даними, комендант Торонто, де він утримує розлоги дитячі ферми, щоб забезпечувати себе м'ясом на сніданок, якщо вірити листівкам підпілля вояжерів. До ваших послуг! Ох, Еріху, все це так паршиво, сказала я, торкнувшись його руки, згадавши, що він один із тих нещасних, кого воскресили сточки на їхній лінії життя задовга до смерті, у його випадку тому, що дата його смерті була зміщена вперед великою зміною, вже після його Воскресіння. І як дізнається кожен демон, якщо не може уявити цього заздалегідь? Це чисте пекло – пам'ятати своє майбутнє. І чим коротший час між твоїм воскресінням і твоєю смертю там, у космосі, тим краще. Моя смерть, хвала Бабе Діну, була лише насиченими подіями десятьма хвилинами на північній Кларк-стріт. Еріх легко накрив мою руку своєю. «Доля війни змін, Лайпхен. Принаймні я солдат, і мене іноді призначають на операції у майбутньому. Хоча чому у нас ця манія щодо наших майбутніх особистостей тан, я не знаю. Моя майбутня подоба – дурний оберст, тонкий як папір і страшенно обурений на вояжерів». Але мені стає трохи легше, якщо я дивлюся на нього збоку, І принаймні я досить регулярно повертаюся в космос. «Год зайданк! Тож мені краще, ніж вам, розважальницям!» «Ох, Еріху, все це так паршиво!» – сказала я, торкнувшись його руки. Згадавши, що він один із тих нещасних, –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 І чим коротший час між твоїм воскресінням і твоєю смертю там, у космосі, тим краще. Моя смерть, хвала баби Діну, була лише насиченими подіями десятьма хвилинами на північній Кларк-стріт. Еріх легко накрив мою руку своєю. «Доля війні змін, Лайпхен! Принаймні я солдат, і мене іноді призначають на операцію у майбутньому».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 Тож мені краще, ніж вам, розважальницям. Я не стала казати в голос, що мінливий космос – це гірше, ніж ніякого. Але подумки піднесла молитву святим угодам за упокій мого батька, щоб вітри змін лагідно віяли над лінією життя Антона А. Форзейна, професора фізіології, народженого в Норвегії і похованого в Чикаго. Цвинтар Вудлоун – це гарне, сіре місце. «Все гаразд, Еріху», – сказала я, – «у нас, розважальниць, теж є рукавиці». Він підозріло насупився на мене, ніби вагався, чи я сповна розуму. «Рукавиці?» – перепитав він. Що ти маєш на увазі? На мені ніяких немає. Ти намагаєшся щось сказати про рукавички Брюса, які, до речі, його чомусь дратують? Ні, серйозно, Грето, навіщо вам, розважальницям, рукавиці? Бо у нас іноді мерзнуть ноги, принаймні у мене, як то кажуть «гот міттенс». Хворобливе прозріння осяяло його прусську фізіономію. Він пробурмотів мотив «Гот міттенс? Гот мітунс – Бог із нами!» і тихо заревів «Грето, я не знаю, як я тебе терплю з тим, як ти по-звірячому вбиваєш величну мову заради дешевих жартів». «Мусиш приймати мене такою, як я є», – сказала я йому. З усіма рукавицями, хвала святим угодам. І поспіхом пояснила. «Це по-французьки «le bon – «добрий Господь», не бий мене. Я більше не розповідатиму тобі своїх секретів». Він кволо засміявся, наче помирав. «Вище носа», – сказала я. Я не буду тут вічно, і є місця гірші за місце. Він неохоче кивнув, роззираючись довкола. Знаєш що, Грето, якщо пообіцяєш не робити з цього якогось жахливого жарту, під час операцій я вдаю, що скоро піду за лаштунки, аби позалицятися до всесвітньо відомої балерини Грети Форзейн. Щодо лаштунків він мав рацію. Місце – це звичайний театр-арена з порожнечею замість глядачів, чию сірість ледь порушували ширми, що маскували хірургію, фе, відсвіжувальню та склади. Між двома останніми розташовані бар, кухня та піаніно. Між хірургією та сектором, де зазвичай з'являються двері, стоять полиці та столики галереї мистецтв. Контрольний диван у центрі сцени. На певній відстані навколо розставлені шість великих низьких кушеток. На одній із них штори зараз злітали всі рувись. І кілька маленьких столиків. Це схоже на балетні декорації, і божевільні костюми та персонажі, які тут з'являються, не псують ілюзії. Аж ніяк. Дягілєв найняв би більшість із них для російського балету з першого погляду, навіть не питаючи, чи вміють вони рухатися в такт музиці. Аж ніяк. Розділ 2 Минулого тижня в Вавілоні. Минулої ночі в Римі. Годсон. Рукавичка на праву руку. Бо зайшов за барну стійку і тихо заговорив до дока, але поглядом був де інде. У своєму білому вбранні він виглядав дуже блідим і професійним, і я подумала «Дамбалла? Я ніби у французькому кварталі? Нової дівчини я не бачила». Сід нарешті підібрався до новачка після всієї цієї метушні навколо Марка. Він подав знак, і я рушила до них, тягнучи за собою Еріха. Вітаю, любий хлопче, Сідні Лесінгем, твій господар і співвітчизник, народився в Кінгслінні 1564 року, вчився в Кембриджі, але Лондон став моїм життям і смертю, хоча я пережив Бесі, Джиммі, Чарлі та майже пережив Оллі. І що то було за життя? По черзі – клерк, шпигун, звідник – ці два ремесла крокують рука об руку. Нікчемний поет – жебрак і торговець трактатами про воскресіння. Бо ласітер – наші глотки пересохли як труд. Почувши слово «поет», новачок підняв очі, але з неприязню, ніби його змусили це зробити хитрощами. І щоб ти не витрачав голос на слова, а беріг його для випивки, соколе мій, я насмілюся вгадати і відповісти на одне з твоїх запитань, заторохтів сід. «Так, я знав Віла Шекспіра, ми були однолітками, і він був таким скромним пройде світом, що знав лише свою справу, тож ми всі дивувалися, чи справді він написав ті п'єси. Пробач мені, слово честі, але ту подряпину варто було б оглянути». «Тут я побачила, що нова дівчина не втратила голову, а сходила до хірургії, фе, за аптечкою». Вона простягнула тампон до липкої щоки новачка, промовивши досить різко. «Якщо дозволите». Вона обрала невдалий момент – Останні слова Сіда та наближення Еріха лише похмурили обличчя молодого солдата, і він сердито відштовхнув її руку, навіть не глянувши на дівчину. Еріх стиснув мій лікоть. Таця з гуркотом впала на підлогу, і один із напоїв, який ніс Бо, ледь не полетів слідом». Відтоді, як з'явилася нова дівчина, Бо вирішив, що вона його відповідальність, хоча, гадаю, вони ще не дійшли спільної згоди. Бо був особливо затятим у цьому, бо я на той час крутилася біля сіда, а мод біля дока, оскільки вона обожнювала важкі випадки. Тихше, хлопче, якщо ти мене любиш, прогремів сід, знову кидаючи на бо погляд чекай. Вона всього лише бідна язичниця, яка намагається тебе втішити. Ковтни свою жовч чорний телиходію, і, можливо, вона перетвориться на поезію. О, я зачепив тебе заживе, зізнайся, ти поет. Відсіда мало що може сховатися, хоча на мить я забула про свою психологію і замислилася, чи розуміє він, що робить своїми прозріннями. «Так, я поет, ви праві», – проревів новачок. «Я Брюс Марчант, ви кляті зомбі. Я поет у світі, де навіть рядки Біблії, короля Якова та вашого дорогоцінного Віла, якого ви згадуєте заради сміху, не захищені від слизу змій та брудних лап павутів». Змінюєте нашу історію, крадете наші впевненості, заявляєте, що ви такі, дідько б вас узяв, усезнаючи, доброзичливі та ефективні. І до чого це веде? До цієї клятої рукавиці – пес. Він підняв свою ліву руку в чорній рукавичці, в якій все ще стискав іншу. І затрусив нею. «Що не так із рукавицями павучого спорядження, золоте моє серце?» – запитав Сід. «Якщо ти нас любиш, розкажи». Еріх тим часом засміявся. «Вважай, що тобі пощастило, камарад, Нам із Марком взагалі ніяких рукавиць не дісталося». «Що не так? – закричав Брюс. – Ці кляті штуки – обидві ліві!» Він швергнув її на підлогу. «Ми всі зареготали, не могли стриматися. Він відвернувся від нас і покрокував геть, хоча я здогадалася, що він триматиметься подалі від порожничі». Еріх стиснув мою руку і крізь сміх промовив. «Майн гот, Ліпхен, що я тобі завжди казав про солдатів? Чим гучніші скарги, тим дрібніша причина. Це непохитне правило». Тільки одна з нас не сміялася. Відтоді, як нова дівчина почула ім'я Брюса Марчанта, у неї в очах з'явився такий вираз, ніби їй щойно дали святе причастя. Я була рада, що вона чимось зацікавилася, бо досі вона поводилася як пихате стерво і зануда, хоча прийшла в місце з рекомендацією дівчини, яка вміла відриватися на повну в Лондоні та Нью-Йорку двадцятих років. Вона з осудом подивилася на нас, збираючи тацю та речі, не забувши і про рукавичку, яку поклала в центр таці, наче святу реліквію. Бо підійшов і спробував заговорити з нею, але вона пропливла повз нього як привид, і він знову нічого не зміг вдіяти через тацю в руках. Він підійшов до нас і швидко позбувся напоїв. Я одразу зробила великий ковток, бо побачила, як нова дівчина заходить за ширму хірургії, а я ненавиджу нагадування про те, що вона у нас є. І я рада, що док занадто п'яний, аби нею користуватися. Деякі хірургічні методи арахноїдів викликають нудоту, про що я знаю аж надто добре з особистою з того досвіду, який стоїть під першим номером у моєму списку речей, що мають бути забуті. На той час Брюс повернувся до нас, промовляючи навмисно твердим голосом. «Послухайте, справа не в самій цій клятій рукавичці, як ви чудово знаєте, ви демони, що виють». «У чому ж тоді шляхетне серце?» – запитав Сід, «чи сива золотиста борода лише підсилювала ефект невинної сприйнятливості?» «У принципі», – сказав Блюз, різко роззираючись, але ніхто з нас і не всміхнувся. У цій паскудній неефективності та смерті космосу і не кажіть мені, що це не передбачено картами, яка маскується під милостиву всезнаючу владу. Павуки, а ми не знаємо, хто вони такі насправді. Це лише назва. Ми бачимо лише таких агентів, як ми самі. Павуки висмикують нас із тихих могил наших ліній життя. Хіба це погано, хлопче? невинно й серйозно пробурмотів Сід. І воскрешають нас, якщо можуть, а потім кажуть, що ми мусимо битися з іншою силою мандрівників у часі, яку звуть зміями, теж лише назва, котра прагне розбестити та поневолити весь космос, минуле, теперішнє та майбутнє. І хіба це не так, хлопче?» Не встигнемо ми як слід прокинутися, як нас вербують у найбільший час І заштовхують у тунелі та нори поза нашим простором часом У ці жалюгідні комірчини, сірі мішки, гнійні кишені Не в образу цьому місцю, які створили павоки, можливо, шляхом гігантських імплозій але ніхто не знає напевно А потім нас відправляють на всілякі місії в минуле і майбутнє Аби змінювати історію так, щоб це нібито завадило зміям Правда, хлопче? І віддоді темп стає таким шалено гарячим і важким, шокий будь один за одним так швидко, наші емоції роздирають у стількох напрямках, наша суспільна та приватна метафізика спотворюється так шалено, найглибша нитка реальності, за яку ми чіпляємося, зав'язується в такі криваві вулиці, <зли>, що ми ніколи не можемо в усьому розібратися. «Ми всі це відчували, хлопче», – тверезо мовив Сід, бо кивнув своєю гладенькою черепуватою головою. «Тобі варто було бачити мене, камерад, мої перші п'ятдесят снів», – вставив Еріх, – «а я додала, нас, дівчат, це теж стосується, Брюсе». «О, я знаю, що я зачерствію, і не думайте, що я не зможу. Справа не в цьому», – різко сказав Брюс. «І я б не зважав на особисте сум'яття, на те зладдя, на яке це перетворило мою душу. Я б навіть не зважав на перекроювання історії та знищення безцінних колись вічних красот минулого, якби відчував, що це на краще». Павуки запевняють нас, що для того, аби завадити зміям, надзвичайно важливо, щоб захід врешті-решт переміг схід. Але що вони зробили для цього? Я наведу вам чудові приклади. Аби стабілізувати владу в ранньому середземному світі, вони розбудували Крит за рахунок Греції, зробивши Афіни містом-привидом, Платона – незначним байкарем і перевівши всю грецьку культуру в мінорну тональність. «У тебе є час на культуру», – почула я власний голос і м'яко притиснула долоню до рота на знак самоосуду.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 «У тебе є час на культуру», – почула я власний голос і м'яко притиснула долоню до рота на знак самоосуду. «Але ти ж пам'ятаєш діалоги, хлопче», – зауважив Сід. «І не лайся на крит, у мене є чудова подруга Кефтіанка». «Як довго я пам'ятатиму діалоги Платона? І хто після мене?» – кинув виклик Брюс. Ось ще один приклад. Павоки хочуть, щоб Рим був могутнім, і на сьогодні вони так сильно допомогли Риму, що він розвалюється у вогні німецьких та парф'янських навал лише через кілька років після смерті Юлія Цезаря. Цього разу втрутився Бо. Майже всі в місті обожнюють такі балачки. Ви забуваєте згадати, сер, що нинішнє падіння Риму є прямим наслідком несвятого потрійного альянсу, який змії розпалили між східним античним світом, ісламізованим християнством та марксистським комунізмом, намагаючись передати естафету влади в майбутнє, Через Візантію та Східну Церкву, жодним чином не даючи їй потрапити до рук павучого Заходу. Це, сер трьохтисячолітній план змій, проти якого ми боремося, намагаючись відродити велич Риму. Намагаючись, влучне слово, відрізав Брюс. Ось вам ще один приклад. Аби перемогти Росію, Павуки тримали Англію та Америку поза Другою світовою війною, тим самим забезпечивши німецьке вторгнення в Новий світ і створивши нацистську імперію, що простяглася від соляних копалень Сибіру до плантацій Айови, від Нижнього Новгорода до Канзас-Сіті. Він замовк, і у мене на потилиці волосся стало дибким. Позаду мене хтось наспівував дивним безживним голосом, схожим на звук кроків по твердому снігу. «Зальц! Зальц! Брінге Зальц! Кайн Пайч! Гнадіге Херен! Зальц! Зальц! Зальц!» «Я обернулася! Це був док! Він наближався до нас вальсуючими дрібними кроками, нахилившись так низько, що краї його шалі торкалися підлоги». Голова його була вивернута набік. Він дивився крізь нас. Я все зрозуміла ще тоді, але Еріх тихо переклав: "Сіль, сіль, я несу сіль. Не треба батога, милостиві панове". Він звертається до моїх земляків їхньою мовою. Док провів свої останні місяці в нацистській соляній шахті. Він побачив нас і випростався дуже обережно поправивши циліндр. Він напружено нахмурився, поки моє серце пропустило кілька ударів. Потім його обличчя розслабилося. Він знизав плечима і пробурмотів Нічого. «І це не має значення, сер», – переклав Бо, але адресуючи зауваження Брюсу. Правда, великі цивілізації були применшені або розбиті війною змін, але інші, колись розтоптані в зародку, розквітли. У 1870-х я подорожував по Місісіпі, яка ніколи не знала канонерок Гранта. Я вивчав піаніно, мови та закони випадковості, під керівництвом найкращих європейських майстрів в університеті Віксбурга. «І ви гадаєте, що ваша нікчемна пароплавна культура — це компенсація за...», — почав Брюс. Але Сід влучно перебив його. «Прошу, не треба цього, хлопче. Нації рівні між собою так само, як божевільність,